Fyrra kórundubréf, ellefti kafli. Breytið eftir mér eins og ég breyti eftir Kristi. Ég rósa ykkur fyrir það að þið í öllu minnist mín og haldið fast við kenningarnar eins og ég flutt ykkur þær. En ég vil að þið viti að Kristur er höfuð sérkvers karlmanns, að karlmadurinn er höfuð konunnar og guð höfuð krists. Sérkvers á karnarður sem byðst fyrir eða flyttur spátum guðs og hefur á höfðinu, hann óvirðir höfuð sitt. En sérkvers á karnarður sem byðst fyrir eða flyttur spátum á guðs ber höfuðuð, óvirðir höfuð sitt. Það er þið sama sem hún hefði látið krúnuraka sig. Ef konan því vill ekki hilja höfuð sitt, þá láti hún klippa sig. En ef það er óvirðing fyrir konuna láta klippa eða raka hár sitt, þá haf hún á höfðinu. Karlmaður á ekki að hilja höfðu sitt því að hann er ímynd guðs og endurspeglar dýrð hans en konan endurspeglar dýrð mannsins. Því ekki er karlin af konunni komin heldur konan af karlinnum og ekki var heldur karlinn skapaður vegna konunar heldur konan vegna karlsins. Þess vegna á konana bera og höfði sér tákn um valdsvið sitt vegna englana. Þó er kvorki konan óháð karlmanninum nýja karlmaðurinn konunni í samfélaginu við drottin. Því að eins og konan er komin af karlinnum, svo er og karlinn fættur af konunni en allt er frá guði. Þó er kvorki konan háð karlmanninum nýja karlmaðurinn koninu í samfélaginu við drottin. Því að eins og konan er komin af karlinum, svo er og karlin fættur af konunni, en allt er frá Guði. Dæmið sjálf, sæmir það konu að byggja til Guðs berhöfðuð? Kennir ekki sjálf náttúran ykkur að ef karlmaður ber sítt hár, þá er það honum vansæmt. En ef kona ber sítt hár, þá er það henni sæmt, því að síða hárið er gefið henni í höfuðblæju stað. En ætli nú einhver sér að gera þetta kapsmáli, þá er slíkt ekki venja okkar eða safnaða guðs. En um leið og ég gef ykkur þessi fyrirmæli, get ég ekki hrósað ykkur fyrir samkomur ykkar sem eru fremur til ills en góðs. Í fyrsta lagi heyri ég að þið skiptist í hópa þegar söfnuðurinn kemur saman. Því trúi ég að nokkur leiti. Reyndar verða flokkar að vera meðalikkar til þess að ljós ljóskomi hverjum á treysta. En þegar þið komið saman verður það ekki til að neita máltíðar drottins. Því hverum sig neytir síns matar fyrirfram og svo er einn hungraður og annar drekkur sig alvaðan. Hafið þið þá ekki hús til að eita í og drekka? Viljið þið vann virða söpnuð guðs og auðmikja þá sem ekkert eiga? Hvað á ég að segja við ykkur? Á ég að hæl fyrir þetta? Nei, ég hæl ekki. Því að ég hef meðtekið frá drottni það sem ég hef kent ykkur. Nóttina sem drottin Jesú var svikinn tók hann bröð, gerði þakkir, bröð það og sagði Þetta er líkami minn. Gjörið þetta í mína minningu. Sömmulegist tók hann og bykarin eftir kvöldmáltíðin og sagði Þessi bykar er hin nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjörið þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Hvert sinn sem þið etið þetta brauð og drekkið af bykarnum bóðið þið dauða drottins þanga til hann kemur. Hver sem etur brauðið eða drekkur bykar drottins á óverðugan hátt verður þess vegna sekur við líkama og blóð drottins. Hver maður prófi sjálfan sig áður en hann etur af brauðinu og drekkur af bykarnum. Því að sá sem etur og drekkur án þess að gera sér grein fyrir að það er líkami drottins, hann etur og drekkur sér til dómsáfellis. Þess vegna eru svo margir sjúkir og lasburða og meðalikkar og allmargir deyja. Ef við dæmdum um okkur sjálf, erum við ekki dæmd. En þegar drottinn dæmir okkur, er hann af aga okkur til þess að við verðum ekki dæmd seg ásamt heiminum. Sískin, þess vegna skulu þið býða hvert eftir öðru þegar þið komið saman til að matast. Ef nokkur er hungraður, þá eiti hann heima til þess að samkomur ykkar verði ykkur ekki til dómsáfellis. Annað mun ég segja tilum þegar ég kem.